Ushkal Gisartian, etxia jentene gongia beno hanitxez habu da, familia baten eruak lantuik dien lekia delakos. Horrek ardura handiagoa emaiten dujaber, familiako juntarsun hoi plantahunian e txekitzia. Hortazo hartuik herrialkarguak nahi izan duk gogo eta jaman etxegintza nahi dienen artean, helbuie izan delaik denak botz batez mintzaditian. Jampelje irriart siberua herrialkarguako haute txia. Elbuei batasusun horiek berrela ber, lenguaje egitekin izagun, bai hauteciiek, bai uh, oficialek, bai architektu do meitro d'oevro de lakohoiek. Horiek berrela egitekin izagun, bai estratiak eztentak eh, DDTM, eh, Direktsion Departamenta Territuaire de la Mer. Hek eta usien non estrinheriak PLU bat edo kartokumunale bat, hek bietie eta eh uh, dosia eh repitige racketine progetto eta repitiba imena do esa maitena eh, prefeta prefe bidez eta posta gutetik badiz meak badiz be, uh, hitze gaitekoa ez estise espade pelu batetan barren schatzan estise uh, potairen erniketsu uh, sa vaite projet boten uh, arvujatsako prefeta cara delle piazzamada halese mena delle buonganiete gaiter eta ordin dusu, uh, Guk, uh, penxatzen nisugu, lehen uh, dazamak jauzu nurek egin ahibaita etxe bat egin, lehen dazamak jauzu meyela juitia, certifikat d'urbanizibaten pausatzea, er nahibaita e, uh, dretta bat inez uh, unako parcela bat etan uh, etxe bat egin egitia, eta serdi embaldintzak, eta handi su eh, subera gunt, su eta handi subera gunt, progeta sti subano egienik, eta handi subera gunt, se gitan galdintzak, se gitan galdintzak, se gitan galdintzak, Eta geodizu uh, kai edo hakomendazioen horiekilan, eta behar ikus e projeeta nur behar din jaman, eta nur behar din, behartu, eta balditze, balditzetan, eta ahalozun txasartzeko behengio amenien eci egin handi laik. Gogo eta jaman onduan, komen dioekin bili Bru plasaratu du tuheri alkarguak, sibe uan dien ece motadez behar dinetaz, shaitasunak eman idia, bai eta e, araberitzia nula egin behar dena. Justoki, Sibeoko eitxia nula ikustendian dian, erandeiko, Jean-Jacques Echeverri ordinarbeko hargi naka. Zer mota, ordinar arsitektura, uh, kampu eitxua behar da leheneko eitxuan begiatu, Sibeoko ezti Hala behar da ambisione aminibatekin eta hezi, eta eran ebe zabaldezagun uh, aminia gu eispitian, en etako entertanitzen denga izabat hiltzen nahi duzu. Uh, beste gaitzaberi heli bat ezartena zitzoen guian, enetakoa intzina bat duzu hori. Ekentetzagun, uh, zoma italdiz, ez palinbadi hohen gust dukoe, uh, koloe aminioz uh, beste forma heli bat, baina aleike, bont beti, nun baita respetatzez unguimen bate, unguimen ahan itxaipatuik izan duzu hor duzu ez dela, etxeba baiz ikartu behar eta kontutan meher dela ingimen bat edo herri herri batetan txia edo baserri batetan edo... Uh, ora, hoikoro... Uh, hanis galt hor baina uste dit bon abiatu behar zen hoktaik lehenik eta guai... Uh, uh, guk zer uh, ekarten ahalko dugun ofiziale bezala uste dit, ofizialean dana bat interesatu baden be ingimene zerren eta bizi gutut herrialde batetan eta herrialde horrek eh uh, oficialik hain pretensio nagabe ustedit din casi hobekene ezagutzen zagutzen lugar da hori bai arkitekturale sernata eta ez zibil tango tsu ikusten dituzu gismol de esberdina ah, eta dia nunbait gente uh, ke egiten dikizie serdio sie siek Ez egin behar gyni zitten, perra hiztateko hori ez kushmoldi egin. Eten fienina klienta ulgu izotan ez dENTSG hier nahi Eta ez dadin dado egin sal- edo visa guetan izan. jah expertiseoa. Jo Zeranetazuk projekto bat eginasiko duzu, berdi su bat eztuek projektoa. Ezti zizamera, un oficialik erantzik horlegim behar zela eta horlegim behar zela. Edo, arkitekto bat egin. hor bat beriz berriz eta mesueli bat ikanazteko ta sensibilizazio neba bat eginasiko. Sensibilizazio lambat jaman beharkoda, užanxen kambiatzeko eta beresiki, hüsten aideen herri erdi eta visia berriz araginazteko.